E aí, douglinhas? Solta, solta, solta a batida, vai. Ding, ding, ding, ding, ding, fica pra mim, fica pra mim. Ding, ding, ding, fica pra mim, fica pra mim. É claro, é claro. Que ela bate, acabou, dá o som do cavaco. É claro, é claro. Que ela bate, acabou, dá o som do cavaco bate cabuda ao som do cavalo, bate cabuda, bate cabuda, bate cabuda ao som do cavalo, bate cabuda, bate cabuda, bate cabuda ao som do cavalo, é claro, é claro, que ela bate cabuda ao som do cavalo e de, de, de, de, de, de, de, de, depois e depois de berafas e depois e, e depois libera Já tá chorando E a novinha tá senta senta senta Já senta, senta e novina tá senta, senta, senta, senta sentando. E a novinha tá sent tá sent tá sentá Já novina tá sent tá sent tá sent tá sentá Já novina e tá sent tá sent tá sent tá sentá Já joga de ladinho vai vai vai joga de ladinho Já novina tá Amiga, vai fazendo o quadradinho Vai fazendo o quadradinho Vai fazendo o quadradinho E ae, Douglinhas Solta, solta, solta a batida, vai Vai Gidjidji de gidjidim, fica de de de pra mim, fica pra mim. Gidjgi gidjgi gidjgi ji, fica pra mim, fica pra mim. É claro, é claro, que ela bate com a bunda ao som do cavaco. É claro, é claro, que ela bate com a bunda ao som do cavaco. Bate com a bunda ao som do cavaco. bate cabuda bate bunda, bate cabuda o som do cavalo bate cabuda bate bunda bate, bate o som do cavalo é claro é claro que ela bate com a bunda o som do cavalo e, e, e depois libera a face e depois e, e depois libera a face e depois e depois libera a face cavatinho tá chorando e a novinha tá senta senta senta senta senta já e novinha tá senta senta senta senta senta. Já e novinha tá senta senta senta senta sentando Eu tô tocando cavaquinho e ela joga de ladinho. Vai, vai. Vai. Joga de ladinho. Vai, vai. Vai. Joga de ladinho, um lado pro outro, chama sua amiga, vai fazendo o quadradinho, vai fazendo o quadradinho, vai fazendo o quadradinho. Vai fazendo quadradinho.